Euskadi irratia. Zenbat egunekoa da zuen lan aztea. E, bost egunekoa izango dela imaginatzen dugu, hori da normalena. E, Salgu ezpena dendariak izaten dira, igandea besterik ez dute ja izaten, Eta gure aurreko belaunaldietan berrez, astrenetik hostiralera eta larun bat goizetan ere... Lan egiten zuten lan tokietan.lan e, gutxiago egitea posible alda, baina lan berdin irabazita jakina. Endika a labortz gure ekonomia ditua da handika aka egun segun. E, Astean bost egunetan ez, lau egunetan lan egiteko proposamenak ereta ohiartsuna handiagoa du, desenteko oiartsuna izan du handika jaengo enpresa batek, lau eguneko astea du del sol software enpresak, eunda laurogeita bat langilea enpresak, eta lau eguneko astea jarri dituzte berdin irabazita. Enpresak motivazioari eta produktibitateari garrantzia ematen dio eta pentsatzen du lau 4 egunez lanegin da estresa gutxituko litzatekela eta jendea bat deskantzatuago joango dela lanera eta gainera lanera gutxiago joango direnez ba garraio gutxe dutela eta ingurumenari mesede egingo diotela. Eh endika se e, plantea mendu egin dira historikoki asteko lan jardunaldiaren inguruan se planteamiento egin dira. Bueno, beste saio batean hitzein genuen ba, lan jardunaldiaren inguruan ba, ori, e, lan orduan e, inguruan eta erabaldututa dago horrekin, ezta? Baina, bueno, hartzen baldu gu kasu praktikoak edo martzan jarri zirenak nik hasiko nientzateke bueno, historia hartuta bai. e, emberetzi garren mendeko falanzterioak, ezta? Hori, frantziatik zetorren, ba, frantziako iraudutzaren ostean, eta helbura zen lana, bueno, edo plegua, Lanetate sulertzea, hau da, erabiltza hiru ordu, ba lanak egita, beste hiru ordu, ba zaintzak egitela eta guztien artean hori banatzea. Eta planteamendu hori zen chip aldatzea, Hori da lotuta sozialismo utopikorekin gorakada izan zuela ba 19. mendearen hasieran eta, bueno, elburuasen laneketxoak murristeak eta guztien artean banatzea eta armonia utopikoa denez armonia bilatzea. Martxan jarri ziren hainbat proiektu zuten du dageita miruen konde zubesge bizi ba, dagoena bestera batean Estatu Batuetan batejas baiteren Iberzin, eta Espainan erresen kadi zen eta bueno, e egia da hagouen Europana oso laburrek zen zela askotan haien urte pare bat atzean intelektualak zedelako eta egian ideia oso polita da baina gero praktika eramattzea ba, beste gauza bat da. Mm -hmm. Badukazo, adibide berezi bat, ez da errazuma atukoa, e, mila bederatzen dira logitamala guaren urtekoa, e, iru eguneko lanastea izan zuten? Bai, e, testungura ulertu behar da, e, lorogitamala guan, ba, errazuma batuan egin zen, ba, jarri, gobernuak jarri zuen iru gunetako e, lanaztea. Bile bete zuen, eta gobernuak zen progresista, gobernuak zen kontserbadorea. badorea. Zer horren atzean? Ba, bueno, e, petroleokrizia, alde batetikan, ba, presioak igozala ta kostuak igozilea pil bat eta gero baitare, ba, ere, greba. Pentsatu behar dugu garai horretan, Britan eh, britenendiko industriak erabiltzen zuela ikatza, mm haien -hmm. energia erabiltzen zuen, ba, ikatza. Eh, ikatzen e, bitartez energia sortzen zuen eta horrela enpresak enpresak erabiltzen zuten eta, e, ba, bueno, eh, greba giterakoan, eh, lortu sententzia izan zen, ba, ekonomia gelditzea. Gero, bueno, emarretatxer etorri izan, eta horrekin bukatu zuen, e, eta horrekin inguran badao pelikula bat, eta guzti, ezta? Baina garaio horretan, e, e, testo ingur ekonomiko horretan, ja, krisia zegoela eta bar, gobernoak ba, e, erregulatu zuen, e, bakarrik e, enpresik izango zutela aztetan, irugune, irugunetan bakarrik energia. Mm -hmm. Orduan, ba, energia barik da zindalan egin, Eta horren ondorioz, bila betez, e, Inglaterra funtzionatu zuen, hiru egunez e, bakarri lan egiten. Hiru eguneko lan astearekin. Bai, bai, bai. bai. Uh -huh. e, testo inguru bat da, baina esperimentu izugarri izan da eta erreala. E, neuria beriz berez, e, polemika zen zen. Eta... Horren inguren egon dira, baina hor badago fundazio bat, bestegunean e, aipatu nuna New Economic Foundation, mm -hmm. da egin duela azterketa bat, eta niseta bakarrike aztean irugunean lan egin, industrieko izpena bakarrike eguneko zaia muriztu zen, ez eguneko berroia. Mm -hmm. Eta horren entzetan zer dago? Bueno, azteko ba, lan absentismoa muritzagoa zen, hau da. Zure plantamendu bada bakarrik aztean e, iru egunetan lanera joatea, Bye. Ba, ziurrenik e, ezara hainbestea izotuko. Ez dutxe gingoi nioiz. Claro, vale. irugunetan, bueno, azkenen da, irugunetan listo eta. Aste no? burua. Bai, bai, bai. Bai, eta e, horrekin zerbait ere zertatu zen produktibitatea zizala. Mm -hmm. Hau da, bakarrik, irugunen lan egiten dozunez, irugun vai. horretan zure lan egiteko gogoak eta bar e, handiagoak dira. Mm -hmm. Eta plantamendu da. Irugunetan, aste bateko lan egiteko lan egiteko dut, ba. horrela lan, lan produktibitatea handitu, handitu zen. Uh -huh. Hau da, denbora gutxioa lan ebiltzen den denbora intentxoago da. Uh -huh. bai? Eta bueno, horiek New Economic Foundation hartu du adibide erreal hori Inglaterrakoa, eta a, atera zuen 2008an ba, txosten bat esanez ez, ba, hori eta bat e, orduko lan astea posibila sala. Da, egunean, e, bos ordu lan eginez, astean lagu egun. Eta hor, astertzen dute, ba, bueno, zenbat eh, onura dituen, bai, gizarteri emoten dio onurak, baina baita ere, ekonomiari olokorrean emoten dizkion onurak. onurak. Bai. E, Frantzia Republikan eta Euskaldunomiarkidegoko Administrazioan, laurogeita amarreko amarkadaren amairan, e, martxan zen ogeita mozturduko lanaztea, e, bete altziren elburuak, endeka? Bueno, el rengortu goz Frantzaren kasua, ba egin ziren greba batzuk 80 marreko markadan eta 88ean e, e, ba, lortu izan ba 2000garren urtean ba bueno, 35 e, asteko lanorduak, baina soldata muriztu barik. Mm -hmm. e, eta horren inguruan eztabida isugarri egon dira eta hor badakago ba Etxuko Biragasle, Mikel de la Fontelavin eta Eta joparnatzu birirreik, e, aztertu dutela kasu hori, eta haiek diote, no? e, berez muga pilo bat zituela lege horrek. Hau da, lehenengo muga ezan edo arazo ezan, hogei ba, e, langitik berako enpresetan esan aplikatzen, uh -huh. eta Frantzian, ba, hemen behertan bezala, ese, ba, dauz mikroenpresa pilo bat, eta bueno, mikroenpresa horretan esan aplikatu. Arazoak e, zeintzukian ziren, ba bueno, e, igozala, baina eh ezen da bi hori ba, bueno, soldatak igotzera edo edo lanaldia murristera, bezik uh -huh. enpresen irabaziak eh horrasen izan. eta hori bueno, e, justo, oh, joeran, sana, ba, eh justu 30 urte horietzuen joeran emonsana ba 50 markadatik 70 markada arte joera horrekin bukatu zen. Gero, eh neurrien aurka zeudenek eh euroen ergudioak ez zuten ba produktibitatea eskundean zentratu, oso garrantzitsu da izanak, horretan e, or, ez zeudenek dut, talako argudiorik, baizik eta eh zuten eh enplegua ezela sortzen neurri horrekin. Okay. Noski, egia da esana investe enplegu sortu, baina horrek badauka arrazoi batzuk, lege horrek muga bi bat izan zituelako. Mm -hmm. Ezen langile, frantzeko langile guzti aplikatu, bakarrik nuko berro goita bi, berro goita Eta enpresek bilatu zuten beste estrategia batzuk, e, legia hori gainditzeko edo e, ez aplikatzeko, nola Ba, azpi kontratatuz, mikroenpresetan eta bar. Uh -huh. Eta horre gaiti, ba, bueno, azken finean, ba, bueno, esan diteke, ba, eraini esan zuela legorrek, Ba bai, baina ez zuen e, planteatzen zituen ba, ja. guru guzti horiek bete. Hori ba. Frantziako republikaren kasuan. Eta hogeita bai. maozturduko lan astea Euskal Administrazioan, otormiarki dagoan? Bai, plantamendua ziren baita ere, lor hogeita maozen greba bat, eta e, planteatu zen ekonomia guztira zabaltzea, baina, bueno, indarrak nira daudenak edo zeudenak, eta lortu zen ba, e, administrazioan aplikatzea. Eta horretan, ba, bai, badago, ba, edo, bazegoen kontrol handiago bat, eta iron zuen, eta horre bai, suposatu zuen, enplegu zorrera bat. Baina gero, e, krisierekin batera, atzerak atzera endu zen, uh -huh. oza, berriro jordean diak, ogo gaitan mazazpitar dira edo ogo gaitan mazazpitar dira igo ziren, Eta horrek zer dakar? Ba, en en, o sea, eh, murrizten dala eta enplegu guztia murrizten dala, eta azken urteetan badirudi berriro bueltatu dala eh, ba, jardunaldi, jardunaldi hori sortzera. Ez dago hainbeste ikerketarik eh administrazioaren kasuan, baina uh -huh. bai, esan behar da, Ba, bueno, administrazioan eh, hori kontrolatzea errazago da enpresa prioriaton baino. Mm -hmm. Bueno, eh, lehen esan dugu, azi iran, berriz erik aia maik gainean dagoela, beste beste, desendeko jartzena izan du jaengo enpresa batek, esan dugu, del sol, eh, software enpresa bada, taonek erabakidu, enpresonek erabakidu, lau eguneko, astea ezartzea bost eguneko lanastaren ordez, ba, lau egunekoa. Azter ditzak unero korrean proposamenak pixka batek endika produktibitetera lotuta. Bai, bueno, nik onaz interneten behituten eta ikusi dut beste kasu batzuk e, neko entzun dagoa izan direla. Bate izan dala Microsoft Japonean lehuguneko gaztea planteatu zuela pasazen urtean, udan, eta ikusi suenez, ba, bueno, salmentak higo zirala, ba, bueno, froga hori ba, martzan jarritu dute. Baste, zelenda berriko, ba, Enpresa batean Perpetual Guardian hogeita 32 orduko lanastea da Labonetan martxan jarri zuten soldata morustubarik. Bai. Ba, eta honen bueno, atzen badau, enpresa jotan olako jardunaldi funtzionatzen dute. Eh, produktibitatea eskundea emoten dela ta. Noski, beste enpresa batzuetan eh ez dago aplikatzen zehatik, ba bueno, eh ba, lanaldi parcialen pizuan dituta eta azkenean agian langile askori Ba, ez lan lanjardunaldia, baina bai, oga eta mar orduko lanjardunaldia dituzte, mm. baina hori hinozki, soldatak murritzago izan da. Horria. Hau da, egun ero, e, e, gaur egun hori aplikatzen da, baina bestera batean. Uh -huh. gakoa da soldata mantenu. Horria, soldatari guztiak. Eta hori dago, ba, bueno, em, lotuta produktibitatarekin. Mm. Eta kritika gaude, ba, bueno, ba, sektore kreatibuetan nola aplikadateke hau. Ba, bueno... Ba, hori estertu bako litzatek, ez da? Aipatu zua, ez, Japonean, Microsoftek e, egin zueraldaketa. Boste mm. egunetik lau egunera pasatu zirela. Ba, bai. Mm -hmm. Bueno, e, honekin guztiarekin lotuta, soldatekin lotuta gorbatakizu notizia dela lanbidearteko gutxineko soldata. Euneko bosterdi gotzera erabaki dute Espainian, bederatzireun eurotik, bederatzireun da berrogita marrera igoko da lanbidearteko gutxineko soldata. Horrela adostu dute Espainiako gobernuak eta eta sendikatu nagusiek. Joan den urterriaren bateko atzerera ginarekin, eta urtean amalau lantzari aurre ikusita. E, Desberrin dasunen kontra egiteko tresnak gixa definitudu iguera Jolanda Diaz, Espainiako lan ministroak pozik dira adostutakoarekin bereziki komisiones eta UGT sindikatuak gutxieneko solata mila eurotik e, gerota eta urbilago dagoelako. E, patronalek ordea aitortu dute, iguera apalagoa nahiko luketela, enpresaburuek nola nahire, elkarrezketa sozialari eusteko beharra nabarmendu dute aldeek. Zer pentsatu duzu notizientzun dakoan endika. Hau da, e, bueno, Espainiako gobernu berria osatu obretik, horre Podemos eta gobernu sozialista edo Partido sozialista zera ne gozeatzen aritu zirenean, ba, mila euroko kopura jartzen zuten, baldintza gisa baina azkenean, bederatzen da berroita euroan geratu da, lan lanbidearteko gutxineko soldata. Bai, ba, bueno, honen ingunan zer baite irekurtzen ba, zenbaititurritan eta komunikabidetan eta lehengoan gozan, ba, ikusi do dala, ba, garamendi dela zeoeko presidentea, uh -huh. oin dela gutxi izaten zuela, mila euroko soldata, gutxineko soldata zein eskodala, hori zela ba, barra basa kredi bat. Eta jo, paktatu dute, berroita euro gutxiago. Orduan, mm -hmm apur bat e, hor jartzeko ezta. Eta gero onaz e, beste ahiendera kurzen hori inguruan editu dana eta hori dago bat e, dela Juan Carlos Barbak eta berekin du azterketa akademiko bat bat zeuen ba hori dela gutxi e, txosten bat bebi esaten zuela 2000 eta deratzean gutxineko soldatari nigo ere dela eta berro eta ba, 8000 enplegu duzu estatu zirela Espainiara erresumean Eta berak esaten du beresz hori eh, azterketorrek ez da ez da akademikoa eta dauka, eh, da indartzu, da, eh, ez da ka no? ez da indartzua ez da ez da ezto funzik ezdo funzik eta berak egiten du da aztertzea ba bueno, hainbat eh, txosten akademikoak esan ez bueno Akademia ninguruan eztabaidak da daude noski eta ez dago zenbaki ziats bat hori arabera izan diteke bai. baina eh esaten dute ba bueno e, normalean soldata gutxieneko soldataren igoerak e, ez da txarra eh enpresarientzako eh e, eta luzen ona da produktibitatea azten duelako mm -hmm. kontsumoa azten duelako baita ere eta no, normalean eh langile langilek ongi esaten diago dutenean lanean normalean hobeto lan egiten dute mm -hmm. orduan horren inguruan baita ere hor ba, bueno, badu kritika bat esaten dutela ba bueno, e, edo krisi de precio egoeran agian ba, izan diteke txarra edo zentzu batean, baina egora normal batean e, oso ondo mantentzen dutela e, enpresek e, neurri hau ba, lortzen dutelako edo salmentak astea edo olakoak. Ordu, plantamendua eta berak egiten duen plantamendu e, azteketa hauek hartuta eta justu bera e, Madrilekoa da. Ba, Espainiara ekonomiak mi, mi, mi, mila beharren solda, gutxineko soldata jasan dezake hori dio hori eta osman errosu manogun, nintzate hori nahiko interesgarria, a, interesgarria da. Mm Hoi, -hmm. hori da injuiztu Espainiako sendikatu kesan dutena, uste dutela legealdia amaitzerako mila eta berreun euroan egon litekela lanbidarteko gutxieneko soldata. Eta iruzentzaiela bau lehenabizeko pausua dela helburu hori lortzeko. Oso, no, bajaretuko dugu, eh, honetaz guztiaz eta ekonomiako gauza gehiagori buruzizketan. Endika laborte, ekonomia irakasle, ekonomia historiara kasez, garekazko, ezarka da bat. Ba, emizkera